А як намалювати втрату всього часу? Можна малювати риби, що пірнають в ополонки? Чи в спокійне море? Дірки з риб'ячими хвостами? Нескінченний рибовий караван по діагоналі моря? Бо я точно знаю, що море квадратне, а риби обирають найдовшу дорогу. По скріптум. Жінки таки люблять політику. А тоді був час на подарунки, дні народження, нові руки, швейцарські ножі і французькі парфуми, військові ліхтарики і ніжні прибамбаси для догляду за тілом. Данію тонко відчував євчині унісексові вподобання. Запальнички, нотатники, білизна, кримінальні кодекси та китайські палички. Євка була до нудного практична. Потім наблизилось різдво, запахло родиною і щастя урвалося. Євка завезла Даника у Карпати і там залишила. Не з власної волі і не одразу, звісно. Спершу було... Валансання з зимним провінційним містечком і усвідомлення того, що нема навіть до кого зайти і випити чаю. Були прогулянки до неіснуючих підйомників і намагання покататися на лижах. Була спроба втечі в гори і були лавини, що засипали дітей по радіо. Були родинні істерики одразу після родинних виспів на Євчину честь. Були несмачні вечері у кафе, коли в хаті, переповненій різдвяними наїдками, їм не відчиняли дверей. Може, просто собі не чули, обурюючись євчиною невдячністю, перед друзями сім'ї. Клани, клани, клани. Євка не належала до жодного і тому ненавиділа геть усі. Певно, заздрила людській спільноті. А Даніо просто всіх тихо ненавидів, і забував привітати маму з п'ятдесятирічями, чи з чим там іще. Явка зібрала рюкзак і поїхала до Києва. Перед від'їздом, проте люб'язно попрощавшись із батьками. Мама досить мило розбудила її, а тато, через свого зама виявив бажання провести її на потяг. Він не прийшов, але яка різниця? Все. Київ. Метро. Пальтовий натовп. Відключення сигналізації у квартирі і обривки подарункових загорток. Запах даня й речі, які він так чи отак поставив. Євчині сльози і дзвінки у місто А все знайоме. Зимова сесія і зимова апатія, бритка, шмарката, відлига, бритки, відлигові люди. А відлижить мені всі, навіть це їй було сказати. А впадло, а впадло кудись їхати, з кимсь зустрічатися. Пішли вони, хочу спати довго-довго-довго, щоб не вставати, а на дворі холодно. Буду валятися вихідні, виключу телефон, хочу в гори. Там не гірчиця росте, а гіркий ісландський мох. Від нього припиняє текти іржа з рота. А в мене щоранку з рота тече іржа, поки не розтулю фіранок у хаті. Боюсь людей, що стоять у мене під під'їздом, хворий асфальт у нього соплі. А все пливе при такій картинці, знаєш? І букви стають курсивом, і волають усі без кінця змінними транспозиціями. Я, ми, ями, і плями десь на животі. Чи там нижче, звідки в чоловіків росте дерево з креслатими гілками. Потім на них дозрівають плоди, що їх Жіноцтво пожирає ось вже скільки тисяч літ, а смерть – то початок іншого кола, число тринадцять, та була раса.